Неприємна особливість гібридної війни. Агресор ні з ким, ні про що не домовляється та ставить світову спільноту перед уже звершеним фактом. Попри всі резолюції, попри заклики одуматися та заяви про стурбованість ситуацією, анексія Криму відбулася. Росія, скориставшись правом сильного, прикрившись фіговим листочком сміховинних вигадок про кровожерливих бандерівців і загрозу життю російських громадян у Криму, демонстративно проігнорувавши і думку світових лідерів, і бажання значної частини жителів півострова, загарбала автономну республіку Крим для царювання там Володимира Путіна. захопленням Криму Путін втілив у життя мрію всіх авторитарних правителів. Провів маленьку переможну війну, що підняло його рейтинг у Росії до захмарних висот. На цьому все могло й скінчитися. Олег Назаров, мій колишній товариш із Москви, в якого я гостював протягом літа 2013-го та який у травні 2014-го, наслухавшись по брехенюк російського телебачення про звірства українських військових на Донбасі, писатиме про українців, що убивати вас всіх було би проще. В перші дні після захоплення Криму заспокоював мене, запевняючи, що Росія далі не полізе. Заспокойся чувак Крим відтиснув це все, що було треба, нікому не потрібен ваш Донбас. Утім, зупинятися Путін не мав наміру. Наступний етап російської інтервенції повноцінна війна на сході України. Для продовження агресії Путіна підштовхнуло не лише бажання відірвати як найбільший шматок від України та притаманні середньовічному світогляду мрії про розширення імперії, але й кречуща необхідність. По-перше, Росії після підписання договору про введення Республіки Крим до складу федерації потрібно було терміново відвернути увагу світової спільноти від анексії, зробити щось таке, що примусило б лідерів країн розвинутого світу забути або вдати, що забули про проведений під долами автоматів референдум і про кримінальника, який, сидячи поруч із Путіним в Георгіївській залі в Кремлі, підписав договір про входження Криму до Російської Федерації. Єдиний реальний спосіб розпочати війну. Справжню війну з трупами, біженцями, розбомбленими містами, а не які-небудь стихійні демонстрації із розмахуванням прапорами, з киглінням про утиску російської мови та закликами до повернення в СРСР. Війну на самісінькому кордоні з Європою. Мушу визнати, Росії це вдалося. Європа та США покірно прийняли нав'язану Росією гру, швидко забувши про силове відторнення кримської автономії. 17 квітня 2014 у Женеві відбулися чотиристоронні перемовини у форматі Україна, ЄС, США, Росія. Після завершення голова російського МЗС Сергій Лавров хіба що не стрибав від щастя. Зовсім не через те, що поговорили під час зустрічі, жоден пункт женевських домовленостей так і не було виконано, очевидно. Путін і не думав їх дотримуватись, а радше через те, про що не поговорили. В документі, оприлюдненому за результатами перемовин, Ішлося лише про шляхи врегулювання кризи на Донбасі, та навіть не було згадки про анексію Криму чи невиконання Росією будапеських домовленостей. Певною мірою така ситуація вигідна Заходу, вторгненням до України. Кремль поставив провідні держави світу перед непростим і дуже неприємним вибором вибором між війною. Та безчестям, щось подібне вчинив гітлер удершись до чехословаччини сьогоднішня ситуація ускладнена тим що ініціатором агресії є держава із найбільшим арсеналом ядерної зброї котра впродовж 70 років витрачала немислимі кошти на підготовку до війни за панування в світі зрозуміло що ні америка ні Британія не починатимуть Третьої світової та не встріватимуть у конфлікт із ядерною державою, чий лідер демонстративно нехтує статутом ООН Херсінським заключним актом 1975 року про непорушність кордонів у Європі та безлічу інших міжнародних документів, на яких засновані сучасні Міжнародні відносини. Утім, Будапестського меморандуму ніхто не скасовував. Це очевидно так само, як і те, що Росія напала на країну, яку розброючи пообіцяла захищати. Відтак, надавши Америці та Британії можливість делікатно самоусунутися, Російська Федерація зіграла на руку Заходу. США та ЄС беруть участь у переговорах, докладають зусиль до врегулювання проблеми, нібито тиснуть на Росію, але про Крим більше ніхто не говорить. Проблеми Криму вже наче і не існують. По-друге, захоплення Кримського півострова – це обмежена тактична перемога, яка в стратегічному сенсі крім спокою стосовно того, що Чорноморський флот Російської Федерації матиме де зимувати після 2017-го, не передбачає жодних переваг. Захопити Крим із Севастополем і безповоротно втратити контроль над рештою України – це не влаштовувало Путіна. Продовжувати інтервенцію російського правителя мотивувала необхідність пошуку інструменту тиску на українську владу зсередини. За вголом Путіну потрібен регіон на 100% керований з Кремля, належний до складу України, але такий, що перешкоджатиме дрейфуванню Києва на Захід,